etxegiroan.com web horri hartu zartu behar gara. Bertan klik egin, eta kontakizun laburrak, ipuñak, poemak, entzun genk ez, Maria Uriarte da, etxegiroan.com eko ardurabunetako bat Maria Egunon. Egunon. Bueno, kontaiguzu zer dan etxegiroan? Etxegiroan, bueno, berez e, audioliteratura, produktora bada. Baina, bageunkazan, e, audioazko egin da, ipuñak engrabatuta eta ekoiztute, Eta beste lango beste audio batzuk eta aretzeke txoji e, baten gorbe beharrean ba, pentsatu gendu horrek aireratzea eta konpartitzea dorraitik e, bururatu buru jakon tesera e, web orrialde hau egite etxeiroen.com horretarako egin duen oso itxelkora barrutea gure lagunaren laguntza propera programatzailea da eta arek errestu ezkun Gero mm -hmm. taldea berez zenarra eta bizio gara, Tomas eta bizio, eta etxean egiten dugu biharra. Bera teknikaria da, soinu teknikaria, eta nika ahotza sartzen dut. Eta mm. bionarteko taldelanean e, sortutako audioak dira. Mm -hmm. Zeran bururatu jatsuen, egunen baten, audioak rabetan eztea? Ba, konturi aspalditik dator, eta zorburuen egonik enbegatza da, iturri, iturri asko dau ze bidien, nik e, aspaldi aspalditiko eta, bueno, niretzako aspalditiko eta bi urtetik ona itxuekin, ikasle itxuekin biharra egiten dut, eta zinintzen nien etxeuen inungo ipuinek eta erderaz bauzen bautze, baina braies eta audios e, entzuteko euskaz, etxeuen, daur duen zinintzen grabatzen egiten, eta horra hartu nintzen apurra guztu, eh, e, testu grabatzari hala ere literatura uzaleana ez eta bueno, horrek ere espagit bat egiten dira azaletasunak batzetan mm -hmm. hori basan gero ba, e, gauza grabatzen eta ba Tomas Bera musikaria izan eta gero rekonvertitu nola nolabait eta teknikari lan e, estudioekin zituen eta halako baten etxean, nik e, gausak grabatzen dengoela, e, txilikuren albarak lurrine liburuen grabatzen den bila laun baten proposamenea izen zen, bere amagin arrebari e, erregalatzeko eta berak oztazan e, grabatzen jubek eta jo, bat batien izen zen e, errepentien izen zen tf, e, sustu hitzela izetia, e, ba, musikei arriotzen, ahotzapur bat e, e, estai, gorpusten josten e, grabatutakua eta esatea balantziko ze, ze gauza derrak egin aldogu zen e, elkarrekin Eta aurantxeka zeinen da, zeinen estudioan montatzen etxean da, da grabatzen, musikatzen da... Eta gaur arte. Gaur arte. Uh -huh. Berez, bueno, zanuzu itzuek az, luzaroan, lanean e, hibilitako azadela, eta horretan uh -huh. e, lan egiten duzu. baina e, behar da horrek mm, errezago erakusten da bolako audioak grabetako dagoan beharri zana. Zer beres, ez da oso ituta, kontakizunak eta entzutera ez da? Bai, soituta, ez da ez gatzaga eta gainera harreta mantentzie, eh? ze itzuk adibidez, eurek ja ohitura hori hartuta dekielako edo dekielako sentzu hori eta irakurtzeko gai dira liburuak, audioliburuak daude eta horrela irakurtzen dute eurek eren trai esaparte. Baina haueuk e, ikusmenea... arafordik estoca gunak ez da ikusmena. Ez bai. Ba gatzau jaku. E, Ba, arreta hori mantentzea, belarri ez bai, entzumenean mitjartez. Uh -huh. uh -huh. Eta zelan lortzen da arreta hori mantentzea? Nik uste lantzea dala, uh -huh. lantzea dala. Baina, bitu, eh, guk eguneko laro eta, eguneko laro, ba, laro gizien hartzen dugu informazioa begizetatik. Uh -huh. Eta geuka horretagis, jartzen dut zago, ero arrezpazunan bizeo bedeku horretarako. Bueno, hemen e, irratizien gaude eta jente asko be ez... Bai, entzumenetiz hartzen gara gube, bai, eta? hori da. <laughs> Baina, e, imaginetan dut, trikima juren bat eta erabilibarko bala, ez dakit, imaginetan dut, kontakizunak be, neurri batekoak egingo gozuetan ez da behar da. E, liburu oso oso soluse bateragak hori mantentzea onin gutxagoa izango da. Bai, gainean nik banan utzen dute biharreko asuntuak eta etxean egiten ditugunak. Zeetzen ditu na bai badira pentsatuta edo sinpertonentzako bere. Eta eta alegintsuen gara testu e, laburrak izaten ari jarraitzeko eta bueno, atentzio hori eh, mantentzeko. Bai, Mm -hmm. Apur batez, sorgindute mantentzeko iru minututen, bin minututen, eta liburue grabatu grabatu duz, eta liburu horietatik ba, hartzen duz pasarteak ere. Ba, entzuten da ez ezaspertzeko, nola baik, ero bueno, mantentzeko horretan. Mm -hmm. Mm -hmm. Esan duzu iru minutu, baten bat pentsuetan egu bat, esan duz, iru minutu ez errezta? Baina bada, ez Bada, da, ba? bada bai. Minutu batekoak ere, bai, jugu, baina iru minutu baira, bai. Mm -hmm. Bai. Eta 3 e, minutuko horretan zer batzu dazu liburuak, Olerkia ez belako egiten duzu ez. Nik mikrorrelatoak, si. gero horrelatu e, e, hiperlaburra, gero ipuin laburtsuek, eh un kitu, un kitu llenabia eta sorgindu itenabia. Por ejemplo, Zarriona diren ipuin labur horre, horiek eta beste gite Ego Ameritako, Ameriketako idazliek Badeuki elako historija bat Badeuki zentzu e, bat Eta badeuki amaiera bat Eta gero be, beste hausaba badago ere eh? Gure produzi nioetan Apor batez saltzapur bat sartzeko Eta bueno, injartzeko Ero e, ka, Gure txatasko Barrez haue da Maniatzia iru minutuko Ero bi minutuko Ero lau minutuko asko jota Testu bet Musikatzeko Baten zinu guztiz, jartzeko, efekte espezialak ero zehose sartu barra sartzeko, ero, eta mimo guztiz, jartzeko, ba, ba zatitxo horri. seia ja, ordu bateko, hamar minutuko, hamar minutuko, bali, balitza, bali, bali beste mugaten etrat, tratauko, enke. Mm -hmm. eta zatauko, egunke. Eta, zelan lan egiten dozue, enkarro guz, mm -hmm. e, zuok egiten dozue batzutan aukeraketak, zelan mm -hmm. lan egiteko mekanika hori? Ba... Ba, abaniko zabala da. Eta enkargu egasatzen ditugu gu arritaletxeetatik, jaso gendu zenbe bai irratietatik, ba, adibes e, tastaz irrati librerako egin ditugu gu testu dezko. Hmm. Euskarabila, e, Euskara delkarterako ere, ba, idazleak etortzen zirenean, grabatzen genituen liburen pasarteak eta idazleak etosenean e, horren gainen berbaitera, hauren liburuen gainen berbaitera, ba, sa, sa, e, sartze justen olako audioak, ba, horren gainen berbaiteko haitzakin ba, moduan. Mm, egin ditugu umeentzako lagunek eskatuta, euren zemela, bentsako, ero guke e, testu batez kura etorri, ero liburuetan zabiltzala ormur gilute, baten bate, testuren bate bihotzok ikutxu eta... Hori grabatzen e jartzen gara. Uh -huh. Bai, izaten da hola oso oso oso sola. Ni uh -huh. e eta e, argitaldezotatik kanpo eta soenganaioten e, dagoan partikular batek zer pultsatuta joaten da soengana. Zer gaitik gura dau grabazio hori egoki. Ni e, bueno, gerturatu direnak e, ikusten da belako mimoan bie egiten ditugula biharrak oso zain dute. Gure denpore hartzen dugu, eta, bueno, bai, hori izen da ez, ba, profesional puntu edeko gule, eta aldiberien e, ikendogu gule, bat mimo guztizagaz, mm -hmm. maitzen guztizagaz. Zein da, ginduzun graba zinorik, ez dakit bere ziena? Azko izan dira, momentu ez egon direlako, eta testu ezagun eta zer ezak notzun, eta zehun norentzako dan, eta zeun zehaz zer esatotzen testu horrek ere baina niretzat alba kalurriña e, liguruzkatxo hori izin zen oso osoiderra oso edera, oso oso edera. hori por ejemplo egin ba, hori lagun batek eskatuta amagin arrebari erregalatzeko baina gero badokogu gu ale asko atarata eta erregalatuta lagunei ero hori ba, urbil sentitzen dozun pertsonei eta pentsetan duzu zenak ba Hori, etekinero, disutako da biela, horregaz. Mm -hmm. Zemba temporeroatzen dutzu, iru minutuko garraba zinio batek. Gatzada esaten, gatzada esaten. Claro, Horrelan asko daukaz, tabakarreka hau txasartxeaz, zetik be, montak egin, eta hori ganago, bai, da horregaz. Bai, eta horretiko biharra bebai. Mm -hmm. Testu hartu, mamurtu, testue eh? Kultxibera, ez da, izi, zeure hain, gero tonu etopau, gero aparte eta ba, hori, eten aldizek behiratu, tonuak, Mm, gel, gelioniek, loturak itzkatiek danetak begiratzen duzu, historias aparte bai mm -hmm. iru minutu grabetako ordu askoko lana beraz mm, genia, eski grabatzen dugu eta gero lehenko aurreteko biharra grabatzen dugu eta gero entzuten dugu oso leku eta momentu diferentietan altzau barri, oetik bertatik e, zukaldatzen zahintzala ekantzo zeoz, beste zehozetan zabiltzala kotxean goazenean, eta mod eta iluntzean leku eta momentu desbernietan belarrebe oso modu desbernietan dauelako eta tentsinoa ere modu desorietan dauelako egunin zehar eta segun zedein, ze sereginetan zabiltzan eta ikusten badot igerriten badot e, galdu egiten dutela tentsinoa eran yo se que espados Zeo zer baldin badao etxatena guztetan, edo ikusten badao tapur bat, ez dotela harreta egon, atentzunio mantentzen, orduene apunta uitzin ditu azorrega usaguzkiziek, eta berreiro grabatzen dugu, alantzik egin dugu, beste teko prizadik eta... Gaurregunzatzen sí. hm. azabizie? Ontxe bertan amaitu dugu, zipu imatzu, kibai zabalik agita lehen eta bagabiltza... E, Bueno, testu txu batzuekin ere nik aspalitik grabatzeko goguaz neukena. Go goguaz nemiela. Eta, eta ontsu eberbetan gabiltza ba... Bueno, beste ipoimatzot ere grabatzeko ba... Umiei eta gurasu izuzendutu da. Elkarte batek egin duzkun ezkaera eh, bat. Eta horretan gabiz, ondino zehaztu barik zer, baina... Mm. Lanik ez batzu behalda ez da? Ez. Txorionez. Bai. Eta lan ordein jubezpada, guk ordein jute sentitzen gara guztoko biharrak egiten ere, nahiz eta diutrukea, ezagun. Uh -huh. uh -huh. Bueno, ma Maria, web horri aldera zartzen danak, etzegiroa puntuko mena zartzen danak, zertokauko dago? Bueno, bertan, eh, baditugu hori poemak, eta ipuin laurrek liburuen pasartiek, eee... Eh, Umientzako baditxugu batute hogetan ma inguru guru. Eta hori erderazko atal bat ere hartu dugu umientzako erderaz amasei bat, ero elduentzako testuak, laro eta amarrero baditxuzte entzuteko gure da bienen. Eta elduentzako gaztelera ziruro gehi e, audio. Eta purka-purka, potolotuz dago da web horri aldeaz, Bai, bai hori gureko dunke. Prisagaripe bai, eh? Zegupea azkiro, azkiro, bilten gara, bai. Bueno, mamari asko eskartzen dutxugu bertore torri zana. Grabazin jo horretako bat entzungo dugu amaitxeko, no? Mm -hmm, oso, no. Eskarrik asko agor. Zegoi agor. Iliurria eta obi Mutiko bat basora joan zen gurasuekin eta ogie eta guriña jatera eseritziren. Aurradi, ogi xerra bat erori hitzaion, baina ez zen konturatu. Ogia, inurri batek topatu zuen eta iuti asko postu zen. Baina, ogi xerra hain eta astuna, eta inurria hain txikia. Ez zin izan baitzuen eraman inurrit egiraino. Alako batean, bazurde bat agartu zen eta ezker gintzion obi zerari. Baina segituan, eiztari bat utorri zen eta basurdeak Ki ez egin zuen larri? Gero, oren bat agertu zen. Eta oreinak ere, oska hien zion obiserrari. Baina orduan, egazkin bat igaro zen basuaren gaineteketa. Orenak li eze gintzuen larri. Gero, erbi bat agertu zen eta arkere... Ozke gintzion hobi xarari. Baina txakur baten zauntak zituen, eta erbiak hieze gintzuen larri. Gero, zagutxo bat agertu zen, eta arkere jantzuen bizka bat. Baina iziak kosto bat gugitut zuen, eta zagutxuak uri zehintzuen larri. Um, Ogilapur bat bestedik etren geratzen. Txik, txik, txikia. Orduan, inurriak hartu eta inurri tegira eraman zuen. Alabazan ikzpazan, zardagidla, kalabazan...